Prințesa strălucitoare! Cu mult, mult timp în urmă, trăia un rege care s-a îmbolnăvit din cauza unei vrăji întunecate. Un singur lucru îl putea salva. Cum se simte? E o vrajă foarte puternică. Un singur medicament îl poate salva de această vrajă. Dar da. e foarte, foarte greu de găsit. Punem care e, doctore? Mă voi duce până la capătul lumii ca să-l găsesc. Avem nevoie de lut din vizuina unui iepure. Vizuina trebuie să aibă cel puțin 10 ani și avem nevoie de lut în 3 zile. Pot găsi o vizuină, dar de unde știu cât de veche e? Trebuie să riști. Prințul a plecat într-o pădure ca să găsească vizuina unui iepure de câmp. A călătălit mult timp, dar nu a văzut niciun iepure Până când, la un moment dat, i-a apărut un iepure în cale Prințul a strunit calul și a luat-o la galop Ca să nu piardă iepurile din vedere A alergat după iepure și a intrat într-o peșteră O peșteră care aparținea unui uriaș hain Uriașul l-a văzut pe prinț Hei, bine, ce avem noi aici? Un prinț! Cum îndrăznești să intri în peștera mea? M-am nevoie de lut din vizuina unui iepure. Lasă-mă, te rog, să-l iau. Viața tatălui meu depinde de asta. Mă voi întoarce și mă poți pedepsi cât vrei. Însă, acum, lasă-mă să urmăresc iepurile. Sunt mi te de la lasă, pleci! Nu pleci, nicăieri! drumul! Dam drumul, te rog! În timp de două zile și două nopți, prințul a stat în cutie. A făcut tot ce a putut ca să iasă, dar n-a reușit. Era îngrijorat de moarte pentru tatăl său drag. În a doua noapte, cutia s-a deschis dintr-o dată. A văzut o lumină ciudată și apoi o tânără, cea mai strălucitoare fată care exista în lumea întreagă. Eu sunt iepurele pe care le-ai urmărit Uriașul m-a vrăjit Astfel încât în timpul zilei sunt iepure Iar noaptea revin la forma mea inițială Repede! Uriașul nu e aici Pleacă înainte să se întoarcă. Și ia lutul acesta de la o vizuină a unui iepure de câmp pentru tatăl tău Dute. Mulțumesc, prințesă! Cum pot să te ajut? Acum fugi de aici! Iar apoi, când tatăl tău va fi bine, du-te și călătorește prin lume! Vei găsi o cale prin care să mă ajuți! Acum pleacă! Prințul a făcut cum i s-a zis. S-a dus la palat și a salvat viața tatălui său. Apoi, după cum a zis prințesa, a hotărât să călătorească prin lume. Tată! Acum că ești bine, trebuie să mă țin de o promisiune. Te înțeleg, fiule. Prințesa mi-a salvat viața. Îți permit să faci ce e nevoie pentru a o ajuta. Trebuie să călătoresc în lume. Dar nu ca prinț, pentru că nu se poate, ci ca un tânăr oarecare, ca să văd ce meserie pot învăța. Foarte bine! Toate cele bune, fiule! Și întoarce-te cât mai repede! Așa că prințul a plecat din palat ca un de care A ajuns până departe până când, într-o noapte, a întâlnit un pescar la un han Ei, hey, tinere, nu te-am mai văzut, ești nou pe aici? Da, vreau să învăț o meserie Atunci, vino cu mine Niște brațe puternice ca ale tale mi-ar fi de folos Ai vrea să devii pescar? Da nu văd de ce nu! Așa că prințul a plecat cu pescarul și a învățat să pescuiască. Prințul lucra din greu, iar pescarul era mulțumit. Când a venit momentul ca prințul să plece, pescarul i-a dat o plasă. Plasa aceasta mi-a fost dată de un vrăjitor. Niciun pește din lume nu o poate rupe. Ia-o cu tine! Mulțumesc frumos! Așa că prințul a plecat mai departe. Când era foame, pescuia. Când avea nevoie de bani, vindea peștele și astfel a continuat să călătorească până a ajuns la un regat nou, al cărui palat să lucea noaptea cu o mie de luminițe. A întrebat un trecător: Cei cu el? Pietene, sunt nou pe aici. Punem de ce e palatul decorat în felul acesta? E vreo ocazie specială diseară? Oh, paladul e decorat așa în fiecare seară. Regele, ca un tată mândru, sărbătorește frumusețea prințesei noastre. Și regele îi provoacă pe toți să îi arate o tânără care strălucește mai tare decât fica sa. Nimeni n-a auzit de vreo fată care să fie mai strălucitoare decât prințesa noastră. Dar de ce contează frumusețea atât de mult? E mândria tatălui ei! Prințesa noastră se pricepe foarte bine la sport și la artă! Dar în secret, își dorește ca cineva să găsească o femeie care să-l strălucește mai mult decât ea, ca ei să termină cu sărbătoarea asta! Îi se pare rușinos! Poate o pot ajuta eu pe prințesă! Așa că prințul s-a dus la curtea regelui! Înălțimea ta! Știu o tânără strălucitoare ca soarele. Tu, un pescar, oarecare cunoști o tânără strălucitoare ca soarele? Da. Bine, hai o săptămână să vină aici la curte! Înălțimea ta, nu sunt de acord ca o tânără să trebuiască să-și vedească frumusețea. Dacă o aduc aici pentru prințesa ta, promitem că o vei primi. Ca pe un invitat regal cinstit Bine îți promit Dar fii atent Dacă nu reușești să o aduci aici Vei fi pedepsit De acord Așa că prințul s-a întors în pădurea din regatul lui Și a găsit peștera Uriașului Însă, deși căuta... Nu reușea să găsească intrarea în peșteră, că cerea plină cu apă în jurul ei și nu putea trece de ea. Prințul era gata să sară în apă. Când auzi ceva? Prințule, stai! Cine ești? Sunt nașa prințesei. Știu că ești prințul despre care mi-a povestit. Cum ai recunoscut? Sunt îmbrăcat ca un pescar Ea mi-a zis că ai oi foarte zâmbitori Unde e? După ce te-ai eliberat, uriașul s-a enervat pe ea și a închis-o în aceeași cutie în care te-a închis și pe tine Când e iepure, nu poate ieși din peșteră ce e înconjurată de apă Așa că trebuie să stea în cutie Apa din jur e păzită de un pește mare și crud Știu cum să intri în peșteră prin vizuina Pe care a făcut-o când e iepure Dar nu putem ieși tot pe acolo în același fel Tăi liniștită Du-te în peșteră și întinde-te în aceeași cutie cu ea Cutia e din lemn și va pluti Eu știu să înot bine, vă voi scoate pe amândouă A, Cum rămâne cu peștele? Am o plasă pe care nu o poate rupe niciun pește Nu-ți face griji Du-te la prințesă acum Așa că bătrâna s-a dus în peșteră prin vizuină și a intrat în cutia de lemn cu prințesa Prințul a pus clasa în apă și a prins peștele Apoi a înnotat în peșteră și a scos cutia Cât ai clipi, erau în afara pădurii Prințule, m-ai salvat! Mulțumesc! Aș vrea să îți cer o favoare Da... Prințul le-a zis prințesei și nașei sale despre rege și despre fica sa Nu ți-aș fi cerut să vii cu mine, dar am auzit că și prințesa s-a săturat ca regele să se laude cu frumusețea ei și-și dorește să apară o fată mai frumoasă ca să-i pună capăt nefericirii acesteia Înțeleg și sigur că voi veni cu tine E bine că regele sărbătorește noaptea, că atunci voi fi eu însă Cum am putea rupe vraja uriașului? Vraja poate fi ruptă dacă trec printr-o pâclă de aur Așa că s-au dus spre regat, dar când au ajuns la palat, prințul a avut o cerere ciudată A luat o cutie de lemn și a cerut prințesii să intre în ea Apoi a dus cutia în palat. Unde se află această tânără despre care zici că e mai frumoasă decât fiica mea? Înălțimea ta. E în cutia aceasta. <laughs> Asta e vreo glumă? Tânăra slălucitoare e într-o cutie! Nu mi se pare de amuzant, tinere! Lasă-mă puțin înălțimea ta. Îmi poți face rost de niște praf de aur? Te asigur că poți să mă pedepsești cât dorești, dar mai ai răbdare câteva minute. aduceți un butoi cu praf de aur! Praful trebuie pus în tuburi și suflat ca să se ridice ca o pâclă de aur. Înălțimea ta ne face să ne pierdem timpul. Dacă asta face, va plăti! Însă acum să avem încredere în ce zice! Așa că aurul a fost pus în tuburi și sute de soldați au suflat în ele, ca praful de aur să se ridice și să facă o pâclă deasă de aur. Când pâcla era destul de deasă, nașa a deschis cutia, iar prințesa a ieșit! A trecut prin păcla de aur, vraja i-a fost ruptă, și toată curtea a rămas uimită de frumusețea ei nemărginită Domniță, chiar ești cea mai strălucitoare femeie din lume Vezi, acum oprește-te și nu te mai lăuda cu frumusețea mea la toată lumea Nu mă mai face de rușine Eu nu sunt doar frumoasă îmi pare rău, draga mea! e cum mai! Prințul i-a povestit regelui despre el și despre prințesă. Regele i-a ajutat să se întoarcă în regatul prințului, unde s-au căsătorit și au trăit fericit până la adânci bătrâneți. Uriașul nu i-a mai deranjat, dar ei au fost atenți și nu s-au mai dus în apropiere de peștera lui. Iar regele... A învățat că frumusețea nu e totul